E, iaz iru, ia irurogei, berrogeita mezortzi horrela umeak, eta, bueno, haurten, haber, kopurua da dakagu irurogeita amabost. Eta, haber, urtzen lortzen dugun. Urrengo igandean dakagu e, aurdan borra da, eta gero urrengoan, larun batean baita, irungo, ja zango da, amaikagarren edizioa, e, irun iria pudle dejaketa, Hmm. bueno. Hora de grabar, pisca, na, pisca, na, causa, rein. De cena, a ver.